Отож ще мені знавець, закотив очі підлоба брат. Краще суши свої штани і не перекручуй геніальні ідеї. До речі, сонечко вже сідає, а ми тут як на святі розсілися. Мерщій, мерщій, а то скоро стемніє, і будемо ми кро здавати поза нормами, особливо біг на довгій дистанції. Минулого разу так звідси чухрали, що думав я, і до Києва не загальмуємо. Спекотний липень змусив друзів притишити свій пошуковий запал, який знову з'явився після пригоди на ставку. Весь війний час весела ватага сільських хлопців товклася біля води, гармейдер і вереск не вщухав протягом дня. Додавало розваги і підводне плавання. Але з часом усі ігри набридли, захотілося чогось незвичайного та оригінального. Тоді запропонував Славко навчитися пірнати з очеретиною, як козаки. Тим більше, що деякий досвід пірнання з маскою вже був. Ідею хлопці захоплено підтримали. Але дуже скоро з'ясувалося, що черетина і маска зовсім різні речі. Треба було стискати губами очеретину так, щоб її не зламати, але водночас і не захлинутися. Однак труднощі тільки додавали азарту, і десь за два тижні значна частина хлопців уже пірнала досить непогано. Славко перші дні не наважувався приєднатися, далася в знаки пригода на заклятому ставу, але все-таки не витримав купинів і теж поліз з очеретиною у воду. Незабаром виникла думка влаштувати змагання з підводного плавання по-козацьки, тому тренування стали проводитися частіше і з більшим запалом. Але напередодні турніру сталася прикра пригода. Грицько, хизуючись, виперся на середину ставка і почав викоблучуватись, але ненароком хапнув добрячий ковток води, розгубився і став тонути. Хто зна, чим би все це скінчилося, якби не нагодився на човні дід Мусій, що рибалив неподалік отут про все й дізналися і про козацьке пірнання, і про турнір. Вся ватага отримала від батьків добрячого прочухана, а змагання старші одразу ж заборонили під страхом смерті. Про цю пригоду Сашко і Славком дізналися аж після обіду, тому причин для переживання було вдосталь. По-перше, Пропустили найцікавіше, а, по-друге, прогавили нагоду довести всьому селу свою сміливість, врятувавши потопаючого. Зрозуміло, що заспокоїтись хлопці не могли й далеко за північ. «Ні, ти тільки подумай», – трохи не плакав Сашко, – «така була нагода і на тобі, а все через цю кляту козу». І треба ж було їй влізти у шкоду саме вранці, поки ловили, от і маєш. Ех, тільки рукою махнув. Сам винен, буркнув не менш засмучений Славко. Треба було припиначку добру знайти. Ти ж прив'язав маньку гнилим мотузком. Коза мекнула, вона й обірвалася. Це ж ти припиначку до коловороту Старого колоді завчора примостив. А воно не близький світ, На леваду по неї бігти. Хто ж знав, що цій бісовій Доїльні не сидітиметься, а? Думав, поснідаємо, Та й збігаємо по мотозоку, А ця дурепа. Та годі вже набридло, Відмахнувся брат. Що зроблено, те зроблено. Тож заспокойся і лягай краще спати. «А чого тебе в той колодязь понесло?» – не заспокоювався Сашко. Степан наплів, що в ньому партизани зброю ховали, а ти поперся, телепню, не міг у мене спитати, ще й припиначку забрав. «А що ж мені було? Припиначку разом з козою прив'язувати чи що?» спалахнув Славко. «І потім ти ж із батьком поїхав, а я не знав, що з колодязя самому вилізти неможливо, бо коловорот крутиться. Якщо вже такий розумний, то чому мотузок не відщепив, коли мене витягав?» «Тільки про нього було й думки», – пирхнув Сашко. «Коли ти дрименув злива мов опечений, я вирішив, що щось трапилось, і побіг за тобою. А чому, до речі, ти так тікав, га? Та відчепися вже, реп'ях, спалахнув Славко. Весь день лізеш, чому, чому? Не знаю я, тікав та й годі. А, то це я, реп'ях.